Azte honetan bere egin naiz atxuna izbadakizuego Jenerren nola bizikleta martxe bat antolatu Azte lenen azizena eta gaur bukatuko dena Leitzen bukatuko da Okerrez bana azken etapa etxarri aranatzen e, Asi eta leitze bitxartekoa e, izanen da Bueno, bastea laburbiltzeaz biltzeaz gaine Gaur korako zer duen eta gurean Aipatu behau, kasu hontan Maria Arretxe, leitzarren gana indot Maria, ongi etorri? Zerrek asko, onai Zer moduzza? Ongi, ongi Zer moduz die, bizikleta gainen da da? Nah? Ba, ongi, nik dut, gaurko, bueno, aztoia e, gualdietzen horren beroa izan du, eta gaurko, bueno, txirimiri ez dut uste, atertzea di, baina guztor hartuko duz eskure pixkoak. Bai, ez da? Bai. Beroko skorrak joan die, ibili dien lekutan, alei, e? Ba, biziko, ba, bi etapatan patan bereziki, unot, e, irunetik, Izan duzten, tik, e, ta izan izanduzten bigarrena eta eh sartagudara eta sartagudatik garestekoan baitare. ere. Za 3 goitan posibilu biordutegi galdatzen eta bizkoal denago abitzen eta bai. Mm -hmm. Neurria hartzen. Maria, eh orotzuko gut got, gutukau selburukinantolatzen e, den goienerrek martxau? E, bai, bueno, azkenen nola bate eh bueno, orain pandemia horretik hasi ginen, no hasi zien pentsatzen. E, eh ba, bueno, eta eta nola bate, energian energia edo alternativa inguruko e, proiektuk bisitatzeko ba horik eh uztartzea. Eta bueno, azkenen aurten gauzatzeko aukera izan duzu. Eh ba hori, eh herritik errira eta tarten ba, e, tokitan dauden eh energia berriztagarrin inguruko edo energian inguruko proiektu E, kiki, berri eta eraldatzailek bizitatzen ditu, eta baitare beste alde bat ete, ba, bueno, sortu nahi izan da baitare, bain ba, e, mehatxu dien makrop proiektu eoin inguruko hausnarketagune eh? mm -hmm. bizitatea baitare. Mm -hmm. Bueno, tira, herri, herri da biltze esan bezala, gero itzor duzen baitzere antolatzuke bat ditue, eh? aipatzen duzu bezala inbat bizitare dituen ditue, eh? eta gaur leitzia iritsiko die, Zer alderako espero duzu eh, Maria? Ba, 6:00tik e, plazan. 6:00tik e, plazan. Azto, bai, aurre ikusi zuena eta okerriz bada eta bueno, gaurko etapak ez dauke misterio ondik esaten duenez. Eh, beraz, hori, mesille 600 plazan. Bale, eta kasuntan, hontan eta bukaerarako zer dan tolatu duzuena? Bueno, ba, e, gaur geldituko die eh errin, eh txerrindulari nikuzteko gustei. Ordu, bueno, aliatuko die zeiter ditan, e, bai, biden, lekun berrin, e, e, tenaldi beti nien dua, bat indarrak eta berrizteko, eta baita ere, e, jasoko du informazioa aralarko gazbiden e, proiektu ningurukoa. Ba, bueno, baita ere, jarraitu, ez ez, egunekan izan dituen egitar hauek. Eta leitzen, bai, bueno, alia eran, e, ba, bueno, plazara aliatuko die, eta esmoa da, motxen, ba, leitzeko ebeka, eh sautaraztea, zeibilbi deindun eta, eta ze puntutan gauden. Eta gero baina bueno, bai, hnendie eta 8 e, aurreran aparie izanen du. E, eta gero bueno eh aparigoizkiarra eh ba etortzen dielako eta gero musika izanen da. Zeneko musika izanen da e, aurrerako atarin, eh e, duka andoain, andoain dar irukote bat etorriko da eta bero, bueno, frontonen loinen du eta bihar goitza batkoitzk bere bere martsa da. Hortxe gaur zagi ziterrikldera iritsi, e, k ezahautzeko aukera, Apriko eskorra leendu beaiek beharko du eta gero hortxe hortxe duka. Ando ainda irukotea, oso dantzagarri den taldea, e, dirudi e, Maria, eh bueno, plaza iristen dienen, e, aparira ez, beraintza delako, baina edo kontzertura edo hurbilduna den da hurbildu dela, ezta? edo ez? Bai, bai. Eh noski, aurrerako eh bueno, atea irikianena. Eh eta bueno, kanpoan eh, espero de daun, equal de grounduko dioela ta kanpoan honen eh, gala beraz, bai, bai. Bueno, tira, goienerre kantolatuta bizikleta martxai zu ehaztelenen asinzena hileka mazazpin, gaur bukatuko dena eta lehitzen, eh, bukatuko da, beraz atxaldeko seiek, seiterdik buelta hortan, eh, plazalden bazabiltzete, edo urbildu plazara eta izue, arrerein dizaiun eh, bizikletan etorreko dienari horrezautuko du, eh, eleitzeko ebekain zuzen eta ondoren, ondorengoak tarten, gabeko Zer kaldea kontzertu kaldeak ontzertu esan den giniuke? Amarra, amarra kaldera. Amarra e, bai, ez du, ba, bueno, jendean nekatute honen da, ez guzti nondoren, eta ez giniun oso beran du inai, orduan amarra, amarra kaldera esan da. Igual goiztegidea esateko, eh? bino, bizikleta hau helburu mordozka baitillo, ez da? E, gelditzeko mm. etorri da, Maria? Edozeo zerkasuala da? Bueno, e, urrengoazten, balorazienien da pensatzen dut, eta bai, nik ez daukera badaudela. Ez dakit igual urtero, edo bi urtetik behin, baino ikusiko da, zenolako bueno, e, lanaren, lehenbiziko urten dena denaderritik e, antolatzea da, eta detik keska, eta inkognita izaten dira, baina nik uste bai, eta daukera badaudela errepikartzeko. Maria Retxe, goiener, eskarrik asko, eta hostiele ederra izan deile. Bale, berde inu nahi. Gaur, saiek, saitardek, buelta hortan iritsiko da, eh? Martsa lehitzera, eta hemen bukatuko da izue, eh? Beraz, urbildu, plazaldera esaten izuen. Gero, apariko eskorare niendu eberaiek, benni otire gabeko amarrakin guru hortan, aurrerako atarirea jonezkeo, talde hau, anduain derrak, duka! Ezaztu, eh, gauratxaldeko seiterdik, seiek seiterdik guru hurbilduko eh, da, iritsiko da, goienerre kantolatutako martxa, leitzeko plazara, eh. Ondoren, hebek lehitzeko, bai, badakizu energi berezte garen talde ezautuko du, proiektu ezautuko du, aparitan elkartuko die aurreran, eta kontzertue, eh? gabeko amarrakin guru hortan, kontzertue eh, izan endelare, kontatu diu, mariak, eh.